Писмото учителя Учителя получи от една сестра от Франция следното писмо. В тия дни на изпитания аз съм вътрешно непрестанно с вас, пълна смир и вътрешна радост. Ние пеем, молим се и работим в една божествена радост въпреки всичко и имаме дълбока увереност, че световното страдание скоро ще престане. Всички ваши деца чувстват вашата закрила, любовта, която ги заобикали с божествена светлина. И аз мисля само за дъни, когато ще Ви видя лице в лице. Вярвам, че съм родена да преживея този велик момент. Толкова дълго време вие бдите над моята душа, Вашата малка дъщеря. Аз чувствам вече Вашия зов чрез слънцето, звездите и вятъра. Когато Ви виждам мислено, изпитвам в душата си същата радост, която имам, когато градината ни пролет се пълни с цветя. Въпреки всички мои изпитания, Вие сте винаги близо до мен. Бог е позволил, защото един ден да дойда при Вас... Това ще бъде великолепно. С голямо нетърпение и с всичката си енергия, аз всеки ден работя върху своя напредък. Аз ви се доверявам всецяло. Учителю, аз отварям душата си пред вас. Само чрез възвишената поезия и чрез божествената музика душата ми би могла да изрази своята любов, благодарност, благоволение към вас. От всичкото си сърце поздравявам всички мои български приятели.